Bine te-am găsit, Andrei. Bine, te am găsit, Cristi. Astăzi este 25 februarie 2007. În primul rând îți urez felicitări pentru botezul copilului Adișor. Mulțumesc! am dus lipsa data trecută. Am făcut emisiunea de unul singur. Sper că ai ieșit excelent. A, mâncam în în fine. O să începem astăzi cu câteva știri scurte. Am aici două știri care se potrivesc din robotică. Prima este că niște cercetători din Marseille, din Franța, au reușit să construiască un elicopter în miniatură, un robot, care funcționează cu o cameră care are doar 2 pixeli. Precum se pare că și insectele au și um, oamenii de știință s-au întrebat întotdeauna oare cum este posibil ca insectele în zborul lor să reușească să-și păstreze altitudinea cu o cameră atât de simplă care are numai 2 pixeli, și pentru ca să dovedească că este adevărat, acești au reușit într-adevăr să facă elicopterul, să-și pătreze singura atitudinea folosind numai această cameră cu 2 pixeli. Au folosit cumva și un uh, sol special sau au zburat deasupra unui relief oarecare? Dacă mă uit la poza asta de aici din articol, dacă te poți uita și tu, într-adevăr, solul se pare că este special și care nu numai niște culori bine definite. Al doilea, a doua știre scurtă, tot din lumea roboticii, este vorba de un proiect care se derulează la NASA, un proiect foarte mare și care se numește SuperBot. Ideea este că ei vor să construiască roboții din unități modulare. Fiecare unitate modulare este practic un robot în sine, iar își are proprii săi senzorii, proprii săi actuatorii, proprii săi creierele, propriile sale creiere electronice. Și odată ce aceste unități modulare sunt puse împreună, ele pot combina împreună să efectueze mișcări speciale, cum ar fi, de exemplu, să, să meargă sau să se urce pe un deal sau să se casere pe o sârmă și așa mai departe. Pentru cei interesați am să pun pe site și un link ca să vedeți aceste video. Împreună, aceste două rezultate experimentale, acești doi roboți, demonstrează foarte clar că, într-adevăr, Roboții ăștia construiți sunt foarte apropiați de insecte Foarte apropiați de insecte, știi? Și ceea ce ne spune pe de altă parte E că și insectele s-ar să nu fie decât niște roboți Deci cu alte cuvinte pare că avem tot dreptul să călcăm insectele în picioare Tu ai, tu ai stat în căminele studențești nu, din fericire, am stat acasă, la bunici. Deci n-ai putea de face cu insectele din camină? De Bun, deci atunci, să-mi înțelegi punctul de vedere. Îți deci, înțeleg punctul de vedere, deși încă nu sunt de acord că inteligența majorității roboților atinge cea a unei insecte. Și de altfel, cum ești dovada și cu robotul zburător cu doi viți. Insectele folosesc doi pixeli ca să zboare deasupra unui sol oarecare. Punctul tipul Tu ce ne-ai dus astăzi? Uh, primul lucru vom vorbi despre cum să trimitem nave în spațiu. Dacă te uitat vreodată la filmele acelea despre lansări de nave în spațiu, vedeai că e o rachetă imensă, imensă și la sfârșit o chestie mică care era naveta spațială și eventual o chestie și mai mică care era un, ce, un satelit. Te întrebaam vreodată de ce e o chestie o navă atât de mare? Pentru că are nevoie de energie, de energie Am multă de tot. Ca are nevoie pasion. de foarte mult combustibil. Și problema cu acel combustibil este că primele picături de combustibil sunt făcute să împing mie de tone de combustibil și poate câteva zeci de kilograme de satelit. Și ar fi mult mai eficient dacă ar putea să lanseze așa ceva fără ca să trebuiască să mai împing și combustibilul. Ideea vine de la cercetătorii japonezi care vor să folosească levitația magnetică. Deci, aia pe, pe care este folosită pe trenuri. Și sa, să, să pune trenul pe verticale, să-l accelereze, să-l amințezi spațiu. Deci să pună naveta pe un asemenea tren, da. să o trimită pe un plan înclinat și la o viteză undeva, în, la ordinul între câteva sute de km la oră până la 1000 de km la oră, să o lase să decoleze. De fapt, asta ar reprezenta aproape 90% din consumul de combustibil să atingă o viteză de 1000 de km la oră pentru o rachetă. Avantajul e că toată degajarea de energie și consumul de energie de fapt are loc în magneții care propulsează. Deci nu este necesară pentru rachetă decât... Și ce au reușit ei să arată experimental, Au reușit să construiască vreun asemenea tren? De ceea ce au reușit ei să... Arată experimental, au reușit să trimită o rachetă mică pe o linie de șapte metri și a ajuns la o viteză de aproximativ 30 de km la oră. <gută> ne <gută> pomeni fomenit! Dar primul pas a fost făcut și mie mi-a plăcut ideea. e sine e interesantă. Și se pare că există o diferență între filmele science fiction și horror? Da. Ei bine, mie câteodată mi se pare că nu. În cazul de față este vorba de niște de la Universitatea din Rockefeller care au reușit să aducă la viață un retrovirus. Retrovirusul este un virus mai puțin obișnuit, care atacă nu celulele obișnuite, ci celulele care se dezvoltă ulterior, cum ar fi cele de spermă sau ovarele, și ca atare reușesc să se imprime în ADN-ul ființei în care ele intră. Retrovirusul le poate să fie, pot să fie foarte vecteci, Pot, pot să fie apărut în, în ființa umană acum sute de mii de ani și cu timpul să fie inofensive. Și au rămas în, în, în urma noastră genetică, în codul nostru genetic, ca un fel de lucruri inofensive, pe care, de fapt, corpul nostru nici nu le mai citește în mecanismul lui de reproducere. De altfel, dacă e să comentăm, peste 99% din codul genetic uman este doar gunoi. Da, gunoi de mai multe ai dreptate gunoi, dar gunoiul ăsta e de mai multe feluri, dar unul dintre aceste gunoi sunt, într-adevăr, retrovirusul. cercetătorii de la Universitatea din Rockefeller au reușit pentru prima dată nu numai să identifice partea din genă unde este un retrovirus, nu numai să-l reconstruiască, pentru că în, cadrul, în, în, în, în urma evoluției omului și codul genetic al retrovirusului s-a schimbat, dar au reușit ca să-l copieze într-o altă bacterie și după aceea să lasă să se reproducă, să-l aducă la viață. Și? Și, nu-ți se pare horror? Nu, deocamdată. Au ales un retrovirus special sau. Au ales un retrovirus, bănesc că a fost primul pe care au putut ca să-l reproducă așa de repede. Și n-au luat niciun fel de măsuri de securitate nu în cazul nu. în care nimereau un retrovirus cu efecte mai periculoase? nu în afară de celebra formulă aleargă cât mai repede știință, marketing până la urmă sunt același lucru Un, o știre de la limita dintre știință și marketing uh, Federal Drug Administration cei care sunt responsabili în state cu aprobarea de medicamente au aprobat primul tra tratament contra căderii părului care nu se bazează pe substanțe chimice ci pe laser. Da. De ce e așa de importantă organizația asta? Ce omul, dacă vrea ca să uh, facă tratamentul să-i păr, de ce trebuie să aibă nevoie de aprobarea asta? Uh, probarea este esențială pentru că trebuie să dovedești că ceea ce faci tu nu este toxic și trebuie să dovedești că ceea ce faci tu este realmente util. Or există două categorii. Există așa zisele suplimente nutritive în care s-au dovedit că nu sunt toxice, dar n-au reușit să dovedească că sunt utile Și sunt aprobate ca suplimente sau ca nemedicamente Și există și medicamentele în care au reușit să demonstreze că sunt, în principiu, netoxice Și sunt și utile sau, în cazul în care sunt toxice, utilitatea depășește efectul toxicității De exemplu, în cazul medicamentelor de cancer Bine, după părerea mea, au un tratament cu laser pe capul tău care să facă să-ți crească părul, nu poate să fie tot. <laughs> Dacă în majoritatea talkshow încep cu o întrebare, acum eu aș începe cu o oportunitate. Știu că îți place subiectul foarte tare, așa că, pentru că vom vorbi de stele neutronice, descrie -ne ceea ce e o neutronică și cum apare. O stea neutronică, după cum știu eu, este o fază ultimă a unor anumite tipuri de stele în care steaua originală colapsează și se comprimă la dimensiuni de 10-20 de kilometri. Acest lucru e ușor de înțeles dacă ne imaginăm că atomii din care e făcută steaua obișnuită, steaua inițială, sunt de fapt imense spații vidate, imense spații goale, în care electronii orbitează în jurul unui nucleu de 100.000 de ori mai mici decât dimensiunile atomului. În procesul de formare a stelei neutronice, acești atomi sunt desnembrați. Electronii, ce înainte formau bariera atomilor, ca să spun așa, marginea atomilor, electronii sunt smulși din atomii din care provin, iar nucleele însăși se pot apropia în sfârșit atât de mult unele de celelalte, încât aproape se ating. E ușor de înțeles că dimensiunile unei astfel de stele, de neutronică după neutronii din nucleu, vor fi atunci de 100.000 de ori mai mici decât steaua inițială. O stea obișnuită, ca soarele, de exemplu, are un diametru de aproximativ un milion de kilometri. Și dacă împărțim această cifră la 100.000, obținem într-adevăr un diametru de aproximativ 10 kilometri atât cât are o stea neutronică. Ce este interesant în cazul stelelor neutronice este că ele se rotesc foarte repede. Asta datorită conservării momentului cinetic, un efect pe care îl vedem foarte des la televizor atunci când ne uităm la patinatori, când ei își, își apropie mâinile în timpul rotației, viteza lor de rotație crește. Tot așa o stea, o stea ca soarele atunci când colapsează, ea se află de fapt într-o mișcare de rotație la început și în momentul când colapsează, viteza de ei de rotație crește, crește, crește, crește. Și formulele fizice ne spun că această viteză de rotație crește cu pătratul razei În, în cazul acesta se obțin niște viteze incredibile Aproximativ de o cincime, o zecime, cam așa ceva din viteza luminii La suprafața stelei neutronice fapt, corect. Și îți mulțumim Acum pentru cei care vor detaliile mai tehnice De fapt dimensiunea unui atom este dată de presiunea de degenerescență a electronilor se știe că în mecanica cuantică nu poți să pui doi fermioni în același loc, în cazul ăsta doi electroni și atunci îți trebuie un anumit volum ca să pui toți electronii din material. Și asta îți dă, până la urmă, densitatea unui material. În cazul unei stele neutronice, presiunea gravitațională este atât de mare încât presiunea de derececență electronică nu este în stare și atunci următoarea care se opune colapsării spre o gaură neagră este presiunea neutronică. Dacă întâmplător masa stelei ar fi fost prea mare și presiunea neutronică nu ar fost suficientă să obțineau o gaură neagră. Oricum, revenind la mișcarea de rotație, de fapt astăzi o să vorbim despre mișcarea de rotație și anume s-au făcut niște măsurători recente care indică în cazul unei stele neutronice XTEJJ 17-39-285 Ce nume frumos! Romantic! Dragă mea romant. mea. <laughs> Și s-a observat că viteza de rotație corespundea unei frecvențe de 1100 de herți Partea cea mai interesantă la Ce acea... înseamnă asta 1100 de herți? Cât de repede se rotește steaua Neutronică? <hide> <hide> de 1100 secundă lui, E, nu, precum știm că și sunetul auzibile e la o frecvență undeva între 100 de hertz și 10 kHz. Aia a fost a mea de 1 kHz. <rând> revenind la lucrurile mai serioase, partea interesantă este că aceste sele sunt foarte masive, deci chiar dacă au o rază doar de câțiva zeci de, de km, ele au o masă de câteva mase solare. Și o asemenea rotație rapidă, în principiu, s-ar să inducă unde gravitaționale și există o viteză maximă de rotație care este acceptabilă pentru teoriile fizice clasice. Când spune gravitația. teoria că e limita asta? Dacă nu mă înșel, limita asta ar trebui să fie în jurul valorii de 700 de Hz. Ceea ce înseamnă... că o care o măsurași, are 1000. Deci asta este toată frumusețe a acestei măsurători. Este că ori teoriile sunt greșite, ori măsurătoarea este greșită și răspunsul pe moment nu poate da nimeni, dar se creează o anumită stare de excitabilitate, excitabilitate comunității în comunității științifice și așteptăm cu încredere următoarele rezultate. Eu am astăzi un articol care mi se a părut e foarte interesant, despre unul dintre verișorii noștri. Poți să-mi spui ce e asta de aici? Un tub, după semne, pare o bacterie Este într-adevăr o bacterie? Nu vreau ca să jignesc pe nimeni Spunând că bacteriile sunt uh, verișorii noștri Desigur, mă refer la teoria evoluției lui Darwin Și la faptul că multe dintre genele care se găsesc într-o bacterie Se regăsesc și în corpul uman În cazul de față este vorba de niște măsurători făcute de Universitatea din Berkeley. Iar discuția pe care o să avem astăzi se referă mai mult la genele care au de-a face cu, cu crearea și consumul de energie în cazul bacteriilor. Se pare că bacteriile au un mecanism de producere al energiei și de utilizare al energiei foarte asemănător cu mitocondriile. Mitocondriile sunt în niște părți specializate în celulele umane care covertesc energia asemănările sunt foarte cunoscute și sunt, sunt destul de surprinzătoare mitocondrile și bacteriile își înmaganizinează energia într-un potențial pe membrana proprie deci cu alte cuvinte membrana respectivă are un potențial la fel ca și o baterie creată de fapt printr-un fel de migrare de ioni de hidrogen care ies în afara celulei după care această energie este utilizată Printre altele, în bacterie, pentru deplasare. experiare are o codiță, în engleză îi spune flagel, flagelă, cred că îi spune și în românește, care o pune în mișcare. Energia care se poate obține în bacterie se obține în mod normal, prin în proces așa numit de respirație. Bacteriile care se găsesc, de exemplu, în apă, Poate să folosească oxigenul din apă în acest proces de respirație, poate să stocheze această energie sub forma potențialului în membrană, în membrană și după aceea să utilizeze acest potențial în, în, în membrană ca să pună în mișcare, flagela, să pună în mișcare această mică codiță a bacteriei și după aceea să se deplaseze. Ei bine, spre surprinderea a multor cercetători, pe undeva prin anul 2000, în aceste bacterii s-a găsit și o altă moleculă care se numește proto și care are este. Pot fi? Cât înțeleg? Are vreo legătură cu rodopsina pe care o cunosc eu din laser? <laughs> nu cred că are legătură cu rodopsina aia. Cred că este vorba de rodopsina, care este o proteină care se găsește în ochiul uman, care captează lumina și convertește energia de la lumină în semnale, uh, semnale electrice care după aceea se transmine uronilor. Cu alte cuvinte, este ceea ce ne dă o posibilitatea de a vedea. În cazul bacterii nu e vorba de rodopsina pe care o știm noi, dar de o moleculă asemănătoare care se și numește de altfel protorodopsina. Și prezența, e, prezența ei acolo a fost foarte foarte, ca să zic așa, misterioasă, nu s-a știut pentru că probabil că bacteria nu vede, nu o folosește să vadă, și nu s-a știut la ce se folosește. Până cum acum câțiva ani în, în urmă, alti și au venit cu Următoarea idee. În mare și în oceane există foarte multe zone în care prezența de oxigen este foarte scăzută. În zonele alea în care nu se află oxigen, o bacterie obișnuită care își obține energia cu ajutorul oxigenului din apă nu ar putea să supraviețuiască, ar muri, cel puțin nu ar putea să se deplaseze. Ori cercetorii ăștia acum câțiva ani au presupus că bacteriile care au această protorodopsină captează lumina și folosesc energia la deplasare. Articolul pe care l-am în față și care este deci făcut de cei de la Universitatea din Berkeley, a reușit să dovedească practic această supoziție. Ei au reușit să facă lucrul ăsta în felul următor. În primul rând au separat gena din bacteria respectivă și au implementat-o într-o bacterie coli o bacterie care se găsește în corpul uman, după cum știm, e nevă -nevă în cele mai multe cazuri, dar despre care oamenii de știință știu foarte multe. Au implantat această genă care era responsabilă de protoorodopsină, au implantat o deci în, în ecolii, iar după aceea ecolii a început să producă protoorodoxină. Producând protoorodoxină, a fost capabilă să capteze energie și să transforme această energie în potențial, pe membrana celulei. Deci a fost în stare să înmagazineze această energie. După care, cei ce au manifestată din Berkeley, au pus această ecoli, modificată genetic, în zone, în, care, în zone de apă, în care concentrația de oxigen a fost foarte, foarte scăzută. În așa fel încât ea să nu mai aibă niciun alt mecanism prin care să poate să primească energie. Și după care au făcut un lucru, un experiment foarte simplu. Au pus o lanternă de lumină verde... Lumina care este absorbită de protorodopsina respectivă Și au oprit lanterna sau au stins o Și au observat ceea ce se așteptau Atunci când au oprins uh, Lumina verde, lumina lanternei Bacteria Ecoli A captat lumina, a magazinat-o Și a folosit această energie Pentru a se deplasa Pentru a-și pune mișcare condită Atunci când lumina a fost oprită N-a mai avut de unde să mai facă rost de energie Și s-a oprit pe loc deci, în concluzie, se pare că ăsta pasul intermediar dintre plante și animale. Când ai mâncare, folosești mâncare. Când n-ai mâncare, stai la soare. <laughs> no, oamenilor, ne place să stăm la soare după ce mâncăm, să ne facem o chiesă. Pentru a studia astăzi puțin felul în care știința se face... Am făcut un experiment interesant, am dat lui Andrei un articol care discută spectrul primei planete extrasolare, primei planete din afara sistemului solar. i am dat să-l citească, fără însă să-i dau și articolul original. Ideea experimentei este felul următor. Îl rog după ce citește articolul și după ce ne povestește ce vrea să spună, îl rog pe Andrei să ne spună ce ar vrea el ca să vadă în articolul original. Nu, no, dai drum, domnul Andrei, scuză mă de domnul. Dai, domnul, Andrei. Deci, vorbim despre spectrul unei planete din afara sistemului solar. Primul astfel de spectru astfel de spectru. Extrasolare. Este, este foarte spectru. greu de obținut spectrul unei planete, pur și simplu pentru că intensitatea radiației provenind de la o planetă este foarte slabă și de multe ori ceea ce se obține nu este radiatea planetei în sine ci ceea ce ea reflectă de la Soare deci cumva ar fi un, un termen dar ar fi un spectru de reflexie deci în cazul acesta a fost, este vorba despre o planetă relativ masivă deci la, la nivelul lui Jupiter la distanță foarte mică de Soare deci având la temperaturi foarte ridicate, deci temperatura la care era ea este de aproximativ 900 de grade. Avantajul temperaturilor ridicate este evident că radiază mai puternic și fiind foarte aproape de Soare, deci are și o perioadă de rotație foarte mică și ideea pe care s-au bazat ei a fost să ia un spectru când planeta este în fața Soarelui și în principiu blochează un pic de lumina Soarelui, dar emite un pic din propria ei lumină și să compare spectru cu Situația. Cu situația inversată când planeta este în spatele, este eclipsată în spatele Soarelui și vezi doar spectrul Soarelui și nu vezi spectrul planetei. Și atunci le scazi pe cele 28 spectrul planetei. Aproximativ. Aproximativ. ce găsit? Partea cea mai interesantă este când faci un astfel de experiment, de obicei te aștepți să vezi Ceea ce e normal prin mai toate planete are elemente ușoare. Hidrogen, carbon, oxigen, apă, combinațiile clasice stabile. Apă, amoniac, metan. Nu au observat deloc apă, nu au observat niciunul din acestea. În schimb, ceea ce au observat în cantități mare este, era dioxidul de siliciu Și există aici prezentate diverse interpretări. Și evident, întrebarea mea, ce eu vreau să văd, vreau să văd spectrele. <laughs> Preci, asta vreau să spui. No, îți arăt spectrul, la ce, la ce lungime de unde te aștepți ca să vezi banda de absorpție a siliciului La 9 mm. micrometri, dacă nu mă înșel. Uite, domnul Andrei, aici ai spectrul măsurat. Mm. <laughs> Zitară, deci, cum arată zile că gomot alb ar fi o denumire foarte potrivită. Deci, pe că cam ca o linie dreaptă, pe care este un zomor foarte mare. Da. Sunt perfect de acord. Și acum, dacă l-am văzut, care sunt comentariile tale? Deci, ca să mai precizăm, este vorba despre un articol apărut în nature, deci în principiu asta înseamnă că ori autorii aveau pile foarte bune la editor ori chiar este un articol serios și interpretarea nu e atât de simplă mie mi se pare în primul rând că articolul sugerează, sau mă rog, evidențiază foarte bine ce ai spus o în urma, în una din emisiunile noastre trecute că rezultatele astea științifice nu sunt niște dovezi așa tombă, bătute în cuie, știi? Și că de cele mai multe ori Sunt de fapt niște ghicii inteligente Să ai spus educated guess în engleză știi? E, e bine cam așa este și spectrul ăsta Prima oară dacă te uiți la el Este într-adevăr foarte zgomot O zon, linie dreaptă la care n-ai zice că este ceva Totuși într-adevăr Dacă te uiți așa la 9 micrometri Pe banda respectivă Vezi că sunt niște puncte Puține ce îi drept așa deasupra spectrului Pe care dacă le mediezi Și vezi aici rezultatul medierii mai jos Poți să spui că Poate, ar fi o indicație că poate, poate, totuși la frecvența respectivă se află o bandă de absorpție. Și asta este tot. Este un educated guess, este o, -o, o chiciere mai inteligentă. S-ar putea să fie așa. Mai multe nu putem să spunem. Până când vor fi măsurători mai bune. Deci și o altă parte care lumea po pierde din vedere când publică aceste educated guess, este că timpul de obicei face o selecție foarte puternică între cele care au fost bune și cele care au fost greșite. După părerea mea, există, cel puțin în fizică, două tipuri de experimente foarte interesante. Și anume experimente care trebuiau să fie relativ normale și rezultatul e o surpriză completă. Astăzi am avut deja două exemple despre aceste stele neutronice care se învăță mai repede decât câte teoria și urmează să decidem dacă e greșită teoria sau experimentul. Și acea a doua a fost despre absența oricăror altor substanțe decât dioxid de siliciu în spectrul unei a a unei planete. Și cel de-al doilea exemplu de experimente foarte interesante în fizică este experimente extrem de puternic gândite, foarte deștepte, foarte profunde, care vor să demonstreze că, într-adevăr, 1 plus 1 egal cu 2. Despre asta vom vorbi în continuare. Bine, într-adevăr, e o producere interesantă. Titlul articolului este Pot spune fotonii în avans dacă vor fi observați? Deci pot spune fotonii, pot ghici fotonii în avans de a fi observați că ei vor fi observați? Iată un titlu de știre care sigur va atrage atenția presei. Este un rezultat publicat săptămâna trecută în Science și este datorat unor cercetători francezi. Articolul atacă una dintre problemele fundamentale ale mecanicii cuantice și anume interacția dintre observator, niște detectoare optice în acest caz, poate fi și omul, și ceea ce observă el. Fotonul aici, adică quanta de lumină. Problema acestei interacții este fundamentală în mecanica cuantică și povestea ei începe cu Thomas Young, prin anul 1800 când acesta a efectuat celebrul său experiment care dovedea că lumina este o undă din moment ce aceasta interferează la trecerea prin două orificii foarte mici. Rezultatul acesta părea să îngroape definitiv părerea că lumina este formată din particule susținută așa după cum îți aduce aminte de Newton. Cu toate acestea de-a lungul anilor S-a dovedit că ambele teorii sunt adevărate, că lumina este în același timp și o particulă de foton, și o undă. un termen care a căpătat numele de dualitate și care apare la toate particulele sau undele din natură. Să mi aduce aminte că de celebrul experiment al căldurii, în care se dovedește că chiar unda de căldură, chiar undei de căldură se poate asocia o particulă. Această dualitate este de deci ce explicată magistral de mecanica cuantică. Aici fiecare particulă, foton sau electron, este descrisă în același timp și de o undă, numită unda pilot la început, iar mai apoi funcția de undă, și de o particulă. Unda, sau funcția de undă cum o vom în continuare, ne spune cu anumită probabilitate unde se va afla și ce va face particula odată ce aceasta va fi măsurată. În cazul luminii, funcția de unde este cunoscută unde electromagnetică, iar particula este fotonul, care a fost vizualizat ca punctual numai câteva decenii în urmă. Funcția de unde s-ar întinde de la un capăt la celălalt al Universului, ca o pânză de peisaje, și ne va da probabilitatea de a găsi particula pe care o descrie în fiecare punct al spațiului, cu anumită incertitudine, celebra incertitudine al lui Heisenberg. Odată măsurată însă, particula va fi văzută ca o particulă, adică ceva punctual. Două sunt aspectele paradoxale, după părerea mea, mecanice cuantice. Prima este așa numitul principiul al proiecției. Ea ne spune că funcția de undă a particulei se va modifica instantaneu, odată ce particula va fi măsurată într-un anume loc, odată ce va fi observată. Funcția de undă va fi concentrată după, aceasta, după această detecție în locul în care s-a observat particula în așa fel încât, la măsurătorul ulterioare, particula să se afle aproape de zona în care a fost detectată inițial. Paradoxul al doilea este însă și mai mare și pornește de la faptul că funcția de unde este întinsă în tot universul. Odată ce particula este măsurată, funcția de unde se schimbă, așa cum am menționat, devine mai locală, dar instantaneu și în tot universul odată. Este desigur paradoxal căci ne-am așteptat să existe o contradicție cu principiul relativității, care ne spune că nimic nu circulă cu o viteză mai mare decât viteza luminii. Fizicienii au arătat însă că acest paradox poate fi parțial evitat, căci acesta nu presupune implicit și că se poate transmite informație cu o viteză mai mare decât viteza luminii. Și acum, dacă îmi permiți o paranteză, hai să o luăm așa cu întrebările. De fapt, aici e o contradicție dintre mecanica cuantică și relativitate. Știți cine a dezvoltat teoria relativității? Einstein, cine? Și cine a luat premiul Nobel pentru că a arătat că fotonul totuși este și o particulă? Tot Einstein! <laughs> nu, deci în realitatea este că strict istoric au fost două școli de gândire, a fost școala la Copenhagen care susținea interpretarea mecanicii cuantice și Einstein, care întâmplător, a luat premiul Nobel pentru mecanica cuantică care nu crede în mecanica cuantică și a fost profund împotrivă și -au, au încercat să găsească experimente da. în care să arate că mecanica cuantică este greșită. Și experimentul de aici este un alt exemplu, de, după părerea mea, de experiment care încearcă să împingă limitele de verificare a mecanicii cuantice. Să forțeze mecanica cuantică să prezică ceva care clasic este interzis și apoi face experimentul să vezi cine câștigă teoria clasică a relativității sau mecanica cuantică. Să vedem cine câștigă astăzi. Paradoxul de astăzi sau experimentul de astăzi a fost introdus în 1978 de John Wheeler și el se referă la momentul când apare proiecția funcției de undă, după părerea mea. Deci momentul când se proiectează funcția de undă, când, când are loc localizarea funcției de undă. Exact în momentul în care se întâmplă ceva experimentar sau la sfârșit când noi luăm cunoștință de ceea ce s-a întâmplat. Să considerăm astfel o sursă de lumină îndepărtată, la miliarde de ani, care trimite lumina la noi. La început, această lumină poate trece printr-un cristal neliniar, un element optic sensibil la polarizarea luminii ce trece prin el. Cristalul neliniar face ca traiectoria luminii să ia două direcții posibile, în funcție de polarizarea inițială, fiecare direcție având un plan diferit și bine definit de polarizarea luminii. Din punct de vedere cuantic putem considera că fotonul, la trecerea prin cristal, va alege una din cele două căi posibile, precum ar fi trecut prin orificiile din ecranul lui Jung. La sosirea pe pământ, noi o facem experimente în două moduri. Primul este să introducem un element optic adițional, numit fotomodulator, care face ca planul de polarizare al primei direcții să se rotească, în așa fel încât să coincidă cu planul de polarizare a celei de-a doua direcții. Atunci, la suprapunerea ulterioară a acestor două direcții, conform legilor electromagnetismului, vom observa neapărat fenomenul de interferența lui Jung. Dacă însă să alegem să nu introducem fotomodulatorul, atunci cele două direcții vor avea plane de polarizare diferite și, conform legilor electromagnetismului, interferența va fi imposibilă. Să facem mai întâi, mental, în capul nostru, experiența cu fotomodulatorul scos. În interpretarea clasică acestui experiment, fotonul la începutul călătoriei sale va trece prin cristalul neliniat și va alege una din cele două direcții de deplasare posibile. Lumina poate fi descrisă ca un foton, ca o particulă, ce se propaga apoi pe una din cele două direcții. Când ajunge la noi, nu va trece prin fotomodulatorul optic și nu o vom găsi pe una din cele două direcții. Dacă lăsăm fotomodulatorul pus, atunci interpretarea este obligatoriu diferită. În acest caz, fotonul trece în același timp prin cele două direcții, este o undă în cazul ăsta care se deplasează prin tot universul, asemănător experimentului lui Jung și la sfârșit interferează pentru că, după cum am spus, cele două direcții vor avea acum același plan de polarizare în, în, în faza finală pentru că am introdus acest fotomodulator. Să spunem însă că acum noi suntem puțin răutăcioși, să fim puțin răutăcioși. Și să pornim în prima fază experimentul cu fotomodulatorul scos. Așa cum am discutat, fotonul își va alege direcția de mișcare odată ce trece prin cristalul liniar. Poi însă, după ce el și-a făcut alegerea, noi adăugăm repede fotomodulatorul optic. Fotonul se va afla atunci în dificultate mare, căci, pentru a-și produce efectul de interferență așteptat, el trebuie să fi circulat în același timp prin ambele direcții, așa cum am menționat. Ce va face el? Răspunsul simplu, cel care creează paradoxul, este că fotonul va anticipa mișcarea noastră înainte de plecare, circulă înapoi în timp dacă vreți și face în așa fel încât că el să circule pe cele două direcții de la început apoi. Acest experiment a fost efectuat de cerătorii din Franța, care s-au asigurat cum au putut că alegerea punerii fotomodulatorului, a avut loc după ce fotonul a trecut prin cristalul neliniar. Pentru aceasta i-a ales o distanță suficient de mare pe care să -o, o parcurgă lumina, de aproape 50 de metri. Bon, nu e așa de mare în nivel de stălare, dar înțelege bună pentru experimente pe Pământ. Decizia amplasării fotomodulatorului s-a făcut cu ajutorul unui computer în mai puțin de 50 de nanosecunde. Să comentez un pic că n-a fost chiar cu ajutorul unui computer două senzație de predefinit că un computer sau un om alege A sau B. Ceea ce au făcut ei, de fapt, ei s-au bazat oricum pe mecanica cuantică și s-au uitat la un așa numit spectru de zgomot. Da? care mecanica cuantică predice în principiu că ar fi 0 sau 1 care nu poate fi controlat. Și în funcție de o măsură de Acesta, de fapt, este unul din cele mai complicate și din cele mai scumpe generatoare de semnale aleatorii. Și de acest semnal aleatoriu generat într-un cristal de siliciu, în funcție de temperatură și mecanica că de fapt era cel care decidea dacă montulatorul era pornit sau oprit. Ceea ce înseamnă că, de fapt, cercetătorii niciun moment nu știau ce va decide zgomotul. Și ce cred eu că făceau cercetătorii în timpul experimentelor? Tu ce făceai în timpul experimentelor? Și internetul! <laughs> în orice caz, decizia amplasării fotomodulatorului s-a făcut -ă automat În mai puțin de 50 de nanosecunde, când sunt necesare luminii să parcurgă această distanță Iar rezultatele au confirmat așteptările Într-adevăr, odată ce fotomodulatorul era amplasat, lumina s-a comportat ca o undă Trecând simultan prin ambele direcții Iar când fotomodulatorul nu era amplasat Lumina s-a comportat ca o particulă, care luase de cea decizia să meargă pe una dintre cele două direcții înainte, ca computerul, sau cum spui tu, ca, ca sistemul ăla automat, să fi dat ordinul de mișcare. Problema pentru mine este următoarea. Este acesta un paradox adevărat sau este doar o interpretare limitată la ceea ce se întâmplă în realitate? Greu de spus, părerea mea, pentru că și părerile acestorilor parcă sunt împărțite. Eu personal sunt de părerea celor care cred că acest experiment întărește încă o dată legile mecanicii cuantice, care ne spune în cuvintele lui John Wheeler, autorul acestui paradox, că niciun fenomen nu este un fenomen până când nu este un fenomen observat. Cu alte cuvinte, până când observăm un fenomen, ne aflăm în realmul posibilităților și al funcțiilor de undă, iar după ce îl observăm, acesta va deveni... Realitate și particule După părerea mea, în ambele cazuri Sistemul trebuie deschis de o funcție de undă Care este însă foarte mare Și care se schimbă doar la final Atunci când noi efectuăm măsurătorile Și nu undeva la un timp intermediar Desigur că atunci trebuie să confruntăm Faptul că funcția de undă se schimbă instantaneu În tot universul Dar e deja ceva cu care începem să ne obișnuim Căci cu mecanica cuantică se pare Că este la fel ca și cu nevasta Înțelegerea ei ne depășește puterile deci să ne obișnuim pe ea așa cum e. Dacă e să comentez cu privire la mecanica cuantică, fostul meu uh, promotor la doctorat, care și el era pasionat de contradicțiile interne ale mecanicii cuantice, când preda mecanica cuantică la studenți, la sfârșit avea și un test cu întrebări cu răspuns multiplu și în care trebuia să aleagă ce credeți că este mecanica cuantică. Și spre Dezamăgirea lui, din la punctul ei care era favoritul lui, nimeni nu-l alegea. O teorie ciudată rău, dacă care merge. <laughs> nu. Deci și părerea mea este că, de fapt, acest experiment e un experiment mai complicat decât experimentul original cu Fanta lui Ian sau cu de tip Einstein, Podolski, Rosen. De fapt, sunt aceiași cercetători care au testat și inegalitățile lui Bell, care au făcut scorul 1 la 0 pentru mecanica cuantică în lupta cu, re, cu relativitatea, relativitatea și acum deja este spre 2 la 0. Nu, deci... Deci mecanica cuantică rămâne bazată. Până, Până acum... Funcția asta de unde se schimbă instantaneu în tot universul. Deci, de faptul că funcția unde se schimbă instantaneu în tot universul este părerea noastră. Realitatea este că mecanica cuantică face anumite preziceri, precum că nu poți să știi în anumite cazuri nimic, în alte cazuri se va întâmpla ceva, chiar dacă asta o interpretare ar fi funcția de unde se schimbă. Realitatea este că încă nu există un experiment care să fie în contradicție cu mecanica cuantică. Trăiesc mecanica cuantică! <laughs> Andreea, am ajuns la sfârșitul emisiunii. Pare bine că ai venit astăzi cu noi. Pentru săptămâna viitoare am păstrat un articol de săptămâna asta care de face cu efectul Hall. despre de ce e de vorba? De, da, știu despre asta. Recunosc că am lucrat în domeniul cu privire la măsurători de efect Hall. De fapt, eram de partea celor care făceau materialele în care se măsurau asemenea efecte. Înseamnă că săptămâna viitoare o să fie foarte interesant, pentru că, după cum ți-a spus, am invitat un alt coleg de nostru, Marius, Marius Bonfer, de la Universitatea din Neimehen, care și-a terminat doctoratul în același grup care publică rezultatele. Și că, cred că o să fie foarte interesant săptămâna foarte interesant și, dar altfel, dacă ies să-mi dau de nou cu părerea despre știință, există grupuri serioase, există grupuri neserioase care umblă doar pentru faimă, cei francezi care au experimentat mecanica cuantică, părerea mea, grupul știu este extrem de serios și grupul din în care vine mare iarăși este un grup foarte serios. Și odată va trebui să discutăm și despre cel mai popular articol al lor. Despre broască care zboară în aer. Despre broască care nu zboară, care levitează în câmp magnet. Sunt așa, Micri. La revedere! Pe să în viitoare! La revedere!